Herriko haute txietaz gain, besteak beste, Jean Lassal deputatua, Jean-Jacques Lacer departamento budoa, Jola Baze, Frédéric Espaniak senaturak, etzen ne hor falta, Bartelumiagera akitaniako konxilaria esik. Dene kitza hartu dute, donapaleun elemanaden lanaren goresteko ja zabiatu eta aurten txegituko diren proiektuen hartian, xemen bideak, lehen go franciskanuen etxeko kompostelako bideen proiektua aspi maratu du, Jean-Jacques Lustododin, Eriko hau zapesak, unen gosta hundiaet eta bisitalien eskasa haitortu ditu baina ezta hortaz arrangulatzena. C'est le début, c'est le début, ça c'est pas le problème. Ni... Asta da, hori, ez da problema, ez finanziamentua, ez bisiten eina, bisiten haginen da, depeintzen de du zer dugun proiektuan. Kolektibitate bat ez da ise ariolako proiektuetan, sobera arrasta administratibo bada. Bestalde, amikoseko autetxian dana, biziki kritikoa izan baita Euskal Herriko elkargo bakararekin, hau zapesak errandauko, ez sekulan idaiaren kontra izan, baina egina izan den manelaren kontra. Eberest mendiari lotu gira. Ni ez mintzan elkargu bakararen kontra, baina eraikiden maneraren kontra. Hora jordugu, beharko dugu, egukitu. Ce que jo crean, ce que nous les territoires ruraux... Hena errangura, baseri eta barnek aldea ahantzeditzan kostaldea. Barnek gai gaiba elkartzeko eta bos batez mintzatzeko hor zerbait egiten halko da. Zatitzen begira, gira. La onpefagosla, seanzio diviz, on e si mor. Eta Erik Narbaitz Jorregi, amikuzeko erri elkargo horiaren presidenta beretik mintzatu da, ados ala ez ados orai elkargu bakarra ordela eta ahalbezain ongi ibilarazi behar dela denen honetan.